Maite ditut maite gure basterrak lamroaak iskutatzen diskitanean iskutatzen duen ez ditanean ikusten uzten Ortuan hazten bainaiz iskutuko nerebaitan pisten diren baster mireesgarriak Ikusten Gure bastegak naturari eskaini emanaldi bat Egun hon deneri joiten gira egon nafagoarat nafagoako natur gune beresi batzuetarat belateko bereko parte hoztarat iruñako bidean hotx Egon uh, ura eta naturaaren bideak hartuko ditugu horiek denetan aurkitzen dira, baina ez dira denetan molde berdinean agerian uh, emanak eta erranginezakea, apainduak ere. Egon beraz mugairi dugu gure bisitaren helburu, belateko maldaren azpian, hotz... Uh, Atlantiko Pirinea aldeko Atlantiko aldeuntan, oino, beraz, bazter humiak, funtsen, uriarekin joan ginen arat. eta, jakeskaz, bon, gurekin izanen dugu, eta ahain mundurat bereziki esartuko gira egun, ondotik bertiz aranako parke famatu orta rati eginen dugularik. Bitenabar, funtsean ginen ahaintegi bedesi hortan sartu, jakesekongi sakotzen zuena, hor lan egin baitu urte andan abatez, eta horra, egungo menuan beraz, berateko, maldako urak eta bereko mugairiko ahaintegi adi diogu. Mende askotan eta betidanik ranginezake bidea hortik pasatu da. Otsondotik belaterako bidean da bastan kutzatzen da eta belatetik irunian gira kasik, batara jaustia kasik, aski delarik. Mugairi beraz bide kurutze handi bat, bastanetik joiteko beraz iruniarat eta bastanetik ere irun, alderat joiteko bidasoa erreka jarrekiz baztan uh, ibaia preseski bidaso izenarekin aldatzen bezala da mugairin, horonoz mugairin obekiran bi erriek bi izenek bat egiten maitute egungo egunean, eta horat joan gira, mugairiko plazan bedaz bere ala, orkutuko gira jakez kazabonekin gun uh, goso batu lagazkeneko egun baten jakas uh, kaszo bon gurekin, eh? hemen gira toki berezi batzean ba uh, baztango uh, mu pixka batez? Haii baztango muga, mugan gira, oronoz mueiik egiten du e, muga. Erran naei beitabazane e, badauzka haaboste herri eta erreka bia, errekain bialdetan erraititeko erre manan, eta beraz eh erreka hor, sortzen da delako e, mugako mugako eta mugako mendi horietan ondoko ondoko eta gero una heldu da eske mugaire ino eta hemen jeusten da belate aldetik beste erreka hiru erreka juntatzen dienak pizka bat goraxo reka erreka, almandoz aldetik eta zozaia aldetik eta heldu diren erreka, hemen juntatzen dira, eta hemen dik, behitik hasten da bidasua. Ah, bidasua, hemen da hasten bastango errekaaren txegida, eh? txegida. Bastango errekaaren ah. txegida, bastango erreka eta marin erreka juntatuz, juntatuz, da e, sortzen bidasua, eta bidasua, bidasuko ibarra, behitik, di behitik, bidasuko ibarra da, eta eskuin daukagu hemen, E, eta horai bisitatuko dugun, egun bisitatuko beharra dugun, parke natural handia, bertizko, bertiz deitzen, hau deitzen dute, hemen di behiti eskuin alde hau, errekaren eskuin alde guztia, bertiz harana deitzen dute, bertiz harana. Eta baumeen ordun oso mugairi, e, juntaba desela dugu ta, ba kantu famate batek eritzen di belateko malda hemen hasten da, eh. E, Iruñako bila, eh. Belateko malda hemen hasten da, xiencu xiena, bai, bai. Ta badugu ere instantean bizitatuko dugu, erreka hur garbi gardena baitira hemen eta ezpeita hor marina aldetik eta almandoz aldetik eta industriarik eta hor bada behaz eh, marina erreka hori, Biziki erreka garbia, hur gardenak, eta hor egina da, eh, aspalditik eh, egina zen, arraintei bat amarrain arrainteia eta duela horai eh, hoitazu maiturte eh, egin izan zuten, eh, izokin arrainteia eh, Ama raina rainteiak eta onduan egin zuten eta arraintei moderno bat izokinen hasteko. Da izokinek behaz, gero ekusiko dugu mezala. E, izokin miak hemen izokien haundiak una no beratek eta ekartzen duzte gero, e, eta gero umiak hemen haste. Da gero primaderan errekarat e, eta shortzen. Horra. Eta hemen uh, bazen ere mugaren uh, be bisiki ikusten duzu orai bada haure kanbiatu da bizikinik ni espaldien nintzen hemen izana eta txibergi handana batana bada. eta uh, hor uh, hemendik horre ez da ezaan hemen, bazen hemene kolezio bat biziki famatia. Fama hondiko uh, kolezioioa izan da lekarezko lekarozko... Eta kolegiak eta la bai eta hemen kapuchinoak, kapuchinoak e, eh? famaatu aziren. Doi itan zen España uzitik aurrejiten ziren eta skoletserat. Avea çenake. Ba. Nachte die retecor aitardon ostia musikal informatoa le carosene. Le carosene. Kapuchino le orai isena antsault hemengo zuzendaria, hemengo mugeireko koreseko zuzendaria ta. Pilota maitezin pilota salia zen, eta Ina hasi zuen bat estalia, biziki ederra eta heen izan aldi bat eta urte gui egiten zuen, hori e, egin zuen uste dut e, mila bedattzenuta berroita hamar alde hortan. eta ekarra zen zituen e, ekarra zen zituen guztian aldi bat, besta handi bat ospatzen zuten, Era zen zituen uh, hemengo pilotari jaunienak beste handio bat dititenzen eta gaitzeko bazkriekin eta aldi bat eh, gesttatunik hemen hola. Ga biziki politateeta bitxia eta haurrak emaiten zienen plazahegian anxe. eta denak txotxo batzuten jarri. Bazien, ez ehunka txotsuak eta txotsoo batzutan antxe jaurrak eh, eta jarriak eta eta parte Gero, iten txin, i cierro por tierra, que, ¿va? Aita xarro de la codo. Capuccino xaharrareke carrasik, ¿a? Oro mugairi, gainer do bi heri dila men, eh? Bi heri dila, jo junta tudira edo. Es absoluta gaina, mesak. Por su bi heri Bai, eta funtsia ta eh ez da bastanen. Oronoz da eta bastanen, Ena, gero hemengo kudeak eta guztiak herri kude, elgarrekin hiten dituzte, baina no, lurrez, nor, lurraldez, normalki mugaide, mugaide ez da bastanen. Ziz. Hemengo herrietan ez da mugaide emana oronoz haipatzen da. Pero, mugaide mm. egiten dugu, nik usten dut, mugahiri, mugahiri, junta bat zen. Juntza asko harrazioin engatik, errandu bezala bi bar erezi bastanta bidazo hemen juntatzen die, horreke mugahit entzuen. Eta gero ez dakit kude aldetik ere, erraba behizkuntza zerbe batzen. Ba, gero get... mugahit muga zorek eran nahi du, komertzio bai edo trukatze, merkatu, bai bilitoki gune ba, ba, ba, ba, ez? Hata gero pasaia ikusten dugore hemen bizka bat, ba bon, aitsen da, bico kamarterdia dira, ala lebadamuimen opiskaba nahiz semen beantor hasten den mugimen pasaia gaitza da hori egite nolako hemen pasaia gaitza. Vaseta bide handi sagune bide handitik bastergira hoia, uh, elison dotique irunylaratu tunelekin ber saesten da, bai, bidea vasen irunera boruz, elisonomarna eh, hemen nahitaz semeni behartzuten pasatu. Eta, eh? gero oinezko bidea, mando bideak eta bazen, bauzu, iruritan, iruritatik hartzen alduzu, mugeretik pasatu gabe, mendiz pasatzen aldzira eta albandoz alderat. Baur die hor, hiru herri, aniz, ziga eta berru eta izi garriko politak, hek zeiarkatzen ditutzu, eta heltsentzira antzu albandozerat eta mosten da itzuzkik, etzen demoraz uh, uh, biziki bide hertsia zen, dena bihurgune, eta etzen kamionei pasatzen da, eta jendi hemendei pasatzen zen. Ta gero, hemene izan direi aldakuntza hundiak, oai enikusiare, enik, oai inaute, edizondore mosten da orai uh, bazterretik baster, bide hundia eginaute, iruditare hutsiten da, Hori dena eh, nituen ikusiak zuri esker Luisen <gülsupra> ba ba una farako republika dio esker ha bai bai bai ba lament hamdiak badira hemen eta Ba, gero hemendik bizten da bidaxoa denek zautzen dugu, irun aldera johanda hor ja. irunen gipuzkoan sartzen gira, gana edo historiak egin di, aspaldiko itsasoko Nafarroak itxasoko bidea emendik ukana izuen, ondarebi eskuratu eta izan da kalapitarik ere Bye. Eh? Bye. Ba, gero e, ne, negozio bidea handia hau izan da beti irunatik eta irunerat eta guai eh, ipatu ez duguna horrein, no? Eh, aldakuntza, ondiak izan direla jortek, erizondo rehutsin, eta iruri, eta urtsinez, eta... Oieno, aldakutza haundienak izan dira hortik, bidasotik behitik hemen inaute, azken urteotan egin dute izi bidea, izi garriko mendiak mostuz ez dakitzena tunel tunel eraikiz eta horai masakre puska eta ginez ere nahitez, hazteko erreka honkituz eta beharrezkoa behitzen eta bizikibide lan zen hertsia eta pasai haundikoa irundik eta e, iruneratzoan eta horai zabaldu dute ute ergestasun e, e haundia ibiltzeko e, e hirriskoa retipitu ute eta horai jende hainitz e Hortpik, irundik, eta eta erdiat kasik gira azten da, eh. Eta bai, lehen godo... Sekolako itzuriak bat ziren, bida ba, soa bai, funksioan bai. zehitzan ziren bideaketan. Bideaketan. Bai. Bai. Jakasekin gira mugairin, eta funksioan ur beheste, izen beste izen aldatze bat bezala, bastandik pidasorat egiten delarik, mugairik hor bidekurutze askamatian izenat noxtasuna ere argikia gertzen du. udak, uh, bon, jente tanik jutsiko dogu argintegia ah, neuren kalitateak eta beste ere, baztan uh, laborantza erria uh, ekonomia kamiatu da hinezere, ene. Eh? Laborantza bada oraingo ora, ere ora doi bat hemene uh, haskundari di, ardia haskundari eta doi bat utzi, utzi bezala daitzuten, zeutenta. Odi errentagarri baita, ba, eropeko laguntzi eskerre hori erran E, hemen e, bada laboari hartzai mulxo bat eta e, gelditzen dena. hemengo jende guztia industria jaundia baita hor txea legasan eta alde horietan. E, Gero horroan mando zene baziren marbola jarrobi jaundia eta hemengo go, jale bon, e, mande zaun, e, gelditzen direla hemen mugaiten da beharra ba, hamar hamabi baserri edo laborantza laborari labora eta no? zein, la besteuse biltzen dira legasako legashako industria famatu horretan e, eta gero besteik hemen ere badira atelier bat handi batzu ta Hiendiak badu oraino lana, naiz na emene lana sugurtu den eta langabezia emendatu den. Eh? Gero egeda, joiteko iruña alde hortan da, bizten da, dena hemen kokatzen, industria hondiena, aski kasik ez dauren erdi bat beharik ere joiteko horat. Ez, yes, ez, yes. intuzte horra handiak, intuzte, horai ez da gehiago belatetik pasatzen, e, leheno behar zen belaten gobiti joan jare e, garra gaiten ziren bizalak etxaldeen kantiak, orai heren haute almandoze pasatuta e, belatera joiteko horre, esan blasaen barna, bada tunel handi batean indute eta mendiguzia mendi hutsite dute, eta nabita azpitik pasatuz, eta Ateratzen da tunela, bitunel badie eta ateratzen zira irunate jamarkilometetan. No, merda, ere hor negian hor pasaia, nekezela biziki hori delaten. Sekula, eh, ba, elurra, noiz nahi elurra batzen eta nire frangotan gertatun izan, mugu eiren araintean egin egin zela ikan eta jendeak esperantza hartua E, e, Irunako e, eta in, teknikalari eta inginerrekin hitzorde arrantzean asteatake eginen elurra elurra elurraiotik ezin ez pasa derateko lepua. Da. Gero hemen giren tokian justu gira Uh, Irunerako bidea susendugu, eta ezker, behel ateraburuz, eta eh? numitike, uh, Urgain izaneko ostatu hotel handi bat zen, doibat famatia, ere hori zirut, bideen bideen bidea bat dira ostatu famatiak, horai ez da get, nola diem, nepenzatzen dut, segitze duela beti, e, kategoriako ertan demez, ostatuat ziren, biziki janari finak, eta, eta prezio e, Frango, frango mañeran, ahi. Gero, oh, hemen, Nafarroan, bada, untsa, yatekota, edateko ya ah, fama biztan da, eh. Ahi, ahi, ahi. Gero, eskolde juntan, bo, hemen, yatekota, berizirik, enturaz, estara, hemen, laburantzako moskinak, dira, hemen, urtuzak zendute, hemen, bai, bai, moskinak, xirikiak, ardiyata, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Ja, mengo berezitasunaere eta horrek plazazer egiten du jediaino hore eskoduuna gelditua da. hamar eh? e, hamarretaik zortzikek hemen eskola erabiltzen dute ho. Eh? Makero uh, egun biztanda ikusiko dugu bertiz Harranako uh, paketa ere famatu hori hogeek ere kanbiatu du hemengo bizi jendire gelditzen da gehiago hemen eta lainan. hogekin. Eh? Induke horrek ekarri du, aipatuko du, istantia meinan bai, parke joli, joli e, idekiz gehoztik eta bizitatzeko manera izanez gehoztik. Horrek emandu ekonomia aldetik eta e, mohimendu handiare eskolde huni. Bai. Eskoleko eh, hiendiak eh. jiteme itiraunatik. Erreke, ba, istantiena ipatokotu uwekio, inan uh, uh, kongresua initz eiten da, visitaria iniz bada, lekuabe eta choragarria, eta uh, horreke maiten du, ez da dudarik, uh, negozioaren aldetik, uh, antaila uh, provechuhon dia, uh, horreke uste, moskino, moskino, moskino, uh, bizkorrare uzten du herrieri bai. gero nafarako gobernuak eh, eskoa sartzen dualerik nonbait eh, ikusten da ahal handiak berehala eta bizikuntza baliatzen dituela naiz nafaroa eh, eskuin uh, urteko gobernu den biziki naute, gugeztu, e, ez bizikia no, bilki etcheko 8 oidira hori duten auti guk ez eta esgira oino biltzekotan zergak horik eh, dira vi, Euskadi eta Naparroa dira bakarrik zergak Madridia Madridik biltzeko orde zergak ho, hemen berien biltzen dira. Ta hori antaira handia da. Ta, gero eh BPT e, igorri urt ezta urteus <coughs> ez da urte berdin izaten ehunaina ehunaina ehunain, sortzite gehunan 12 artean hola E, zerge, biltzen dutzen, behaute maderileratik horre, beste gainateko guzia, hemen atxek, e, industria handia baita hemen, orduan sartzen da, eta txainitze, eta sartzen da hemengo kutxetan, eta hor e, duan, baute guk, gubino ahal handiagoa dauzkate, obra handioatzen egiteko. Eta ikusten da, or, bere ala, Uh, ka direla bisikifite gasen ikitako ba, bai hori bahut ego gustuna hori gura runt uh, nagia gira hor, alde hortaik zerbaiti buruz abiatzen irai uh, behartu urtzek eta urtziak zerbait bururatzeko gero eta hemen uh, debil, deliberatzen mota uh, brauki hasten dira lani han eta eta uh, uh, uh, laanian hasten ta guai, badak izten lan jane, gubiz zein bat edo gehio. Bola bat ez, errektentzen ez, piñako zahorik, megin duzile lapuskabat, finita hori, Finida eh? Finita, esbaldite uh. finita, ba. Leheno, la, eh, bideak eta langileak saskitzekin eta des materialak arrazo ezta garraiatu ez tari itziren orain ez daola ke baituz e trexnatu dira guenoge hio eta ba, ta erranuma ez handia hala ondia daskate ba diraga inchan for arribatu Andalusia tik tropon, Nerkatu eder bat zaukan, Zagola libile rotan. Batzen pinkarta, bota, Bainion begian, Andaluz tarbatek intze jaut, biholtzor eskain orduko erdia, hartzakidea dut zaldia. Hor nintzen arropatua, Urrutzeko izan manu, iru arditelekua. Gizonez inguratu ba, iduri preso hartu ba. Zerukoienko jaunonak, zerkekarri quando lo star sospiurte presso negli angoli la voce m'insocitana con la neurisemalan yavnanai o paga tu miatu Sol diaren biaseko astirikorai edosu lanik somak on lasazu gero miaturen osu Krapes tuti hartu nuen Nellako be orma inguwa E mani behar diruwa Oztu bainoe leku bad Otsidi beide derra Hartu dulare basterra Zaldia desespera de gitarteico que ro mayor senza un tangitara estulare Belategiko peltzetan pasatu nintzen landetan Nola peizkari batuk urdazu biko errekal Txartuz izautan basetan ateran omen Numaitikan goiz alderat, Arribatu nahi zertxelat, Anderia intzerautan, Hargiarrekin mortalat, Jarri beho, beira, Ez baitzen konten sobelat, Hor ishedabe hor eta bertzalde zahahan. Hortan gaztatu dautatzut faminiako behara, salne zazke sozbatetan zaldia eta ase Zau de ishili anria, ottoi emasu bakea. Beleak e tarra nuak, porto di dao guardia. Ila su bella sargia, una tesda izin abia. La zantzute nean nahi zautaten erosi. Tratu jambagine nasi, ez zautaten emaite naski. Ez dutez eskutikutzi, ume babe ordi otazi. Al duro nombre beria beho edosamaria e ginemai tut guardia de nessa balinda haskiandia vai ser primaco sol Arri Balerdi eta Sundogo arangoitzeko chantrea famatua zen. Mentura zesa ezaguna eskola guztian bainan. Ikusten da eta entzuten da boz honekin nolako kantaria izan zen. Iruñeko ferietan kantu hau ere sakonarazi du Ergon Martikorenak asken urteotan, Iruñeko San Ferminetara doitzen zalarik bistan da mugairitik ibiltzen zen. Gogoa zen bistan uh, hor uh, eginn zen peştan turaz ere hor agertzen den bezala horko merkatuan tratu handiak eta ez beti onak ho ikusten den bezala egiten baihin ziren hiruan. Baina besterik gabe, heldu gira berritza mugairirat eta mugairiko arraintegi hau, haintegia amamahjoain hazkuntza egiten duena baina ere eta psikaatori gehiago eguna aipatuko duguna okkinna gedo Somo delako famatu hori hor, Azten da bekgan honen hasiak hor biltzen dira teknika guziz berezia hor jartzen data hori izanen dugu egungo geia. Hemen uh, ahainte gian uh, sartzen ari gira, hemen sekurako ur uh, arobotza bizten da. Betera? Han bie, handut da biagoa. Bon. Hemen dira, eh? Haskuntsa toki difentak ai patokituko gero right. so so daire aita bai bai bai taudia daitas oraindik ez bueno eun eun gombi ara so pasterren zure ski eguron teso nagoak nagoak ko gobernuko langilea bai emengosemia ah bai bai unen aita du espero horai aegira grazieta de reportai batekin ikusi zeitu dole ola burtiak Bai, e? Tiag. Alditu berdiot. Bona, ba eh, utzu estopuz harik. Zait, samat. Itzon doa apken egozaitan goordo, ama do. Ah, ah bai. Ba, ba. ba. Ondan holako zenbat langile dira holako eremu batian den. Gutxi, gutxi ben. Ote, men, duit asketasenia kemenaldi dira lanian, no? Bai, eta bautebe 2 langile bat. Berro da, Kampoan ebiten alginak? Bait, eh, behatzeko hemen... Eh, Errazu, Kampoatekin nienezo ez zautzen ahaintegi mundua, baina egusen dira partea gunt, diferentak, hurra lehenik, eh? Heldu den ura hori inundik heldu da mendetik, belateko... Ta ba, belateko bela, bela aldetik, ba, almanloz aldetik heldu, ha? Gazi, ah. no, no, no, no. eh, hiru erreka hor tse direnak? Ah. Amar minututan. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Yeah, bai, onzi beresiera, ba ura lehunik biztan da, gura berda, batean, eh, mendiko ura garbia da. Bai, bere kalitatea nola daiteke uroren kalitatea edo, bai, esutuko, hori negozio suoa analizak egiten edo, es, mendiko ura garenduko, ur garbia dela, antolatzen. Pero no digo que en cuestión da hor, eh? Hortik, tortzen da hortik presatik, bai. Presa bat eginda gorako, hori bai. Bai. Bai. Uh, ba... Errazu uh, presa bat uh, begiratzen dugu? A presa bat egina da, hura... Ba, e presa bat, aspaldi zen egina zen... Uh. Hemen erramar da... Uh, hemengo arrainteia biziki zaharra da, eh, aspaldi danik egina zen hemen e, arrainteia Aspaldi, aspaldi zer gana urte edo... Ez, beren e ane, hirro gibat urte beden, gutienez, uh. eh... Hirutu nahi hamar bat, hola... Ta hau, egina zen... Hune, baitu bi partea, desberdinak ikusten duzame zara. Ezker hemen ditugu aska, zimentazko si, si aska hondi batzu, bak, bakotxak bada bera huri turriak ikusten duzame zara, aska bakotxak bada uh, uh, kanal handi batetai hor tse presa batak urasau, Ur jauzi ekin hori? Ur zerbait agazoinekin hori ez? Jura uh, re, presa egin azen, uh, derako huraren desbidatzeko arranteira <tose> Eta jauzi horiek oksigeno amateko? Bai, bai Dira, eta hori da, horietan, betonezko azka horietan, amagenak azten dira Na Nagero duela... Gure, gure eskoldan diren bezalako boldean, eh? Berde merdena Eja nahi dueak haun dituz geraaz, eta... etaginggo hamarrraak eta geraako er, arrainte hau e, Naparroko gobernok egina egin haszia zuen, eta hebengo arraintelea ez da egina e, arraina ja, eta arrainjanari jateko eta arrainen altsatztzeko hau egina da, Erreken errapobratzeko uh -huh. e, dira azten hemen arrainak arraintipiak uh -huh. ba, heimat eta inobe eren eta uh -huh. geroze pertsatu zen bidarsua izokin ar, e, ibai handi bat duetzen eta industriaren gatik kotxaduraren gatik eta bisiki pobretu zen bidarsua eta azken az, kasik galdu ziren izokin guztiak hemen eta hau holako erreka erea txaisa nawecen ta orduan uh, deliberat zuten... Behar batu, ten lerzu bela izokinak salbatu ta salbatzekotan lehenik bertsela kotxadura i baiaren kotxadura no, halbi zen bat lemes no, bat uh, tipitu eta gero izokinak berriz uh, hemen arrapitsa zeko <coughs> Arrainte bat, izokin arrainte bat ere muntatu Hori bat, hemen mendugu nori baraz, ha? nahi eh? behita Itxasotik heldu ziren izokin bakarrak harrapatu Bakar bat zu, ez zena, baina erdiak harrapatu Eta ekarri, ekarri hunat Ekarri behaz izokin handiak umatzeko demoran hunat Hemen arrotzeak egin hasi Sorta hazi arrotze umiak, eta umiak hasi hemen eta, behaz, gero, primaderan, libratu, marxoan apelian, eh, behaz, eh, ibaerat, libratu. Eta, orduan, hau, mila, uste dut, uh, mila, behatziun, ta, Jutanoira. Uh, laroita, noia, laroita, sei zazpian, deliberatu zuten, e, e, behaz, izokin, e, rente jau, handitzia eta egin ez, Uh, Amarrain hazkuntzaren ongoan, isokin hazkuntzabat. Eta ongoan. Gira ipatuko dugu, mentura zori, gure... Uh, Naustiarekin, Eduardorekin bihitz bertuko egin. <padu> isokin hazkuntzan, beraz, xartuak gira, diak rien tentar nesakutzen eh, baitu eta Eduardo Salameri horko langilearekin prozeski hortaz mintzatuko gira. So nafarako languliste nafaroren ontasun dau, eh? Bai, eta funtzionario bezala egarrekin ezake zirela nafaroraindik. Eta zuko zege ofizio duzu suma langile sistema nere da? Hiru. Gazuk, emanezakon, zer egiten duzu, egun hauetan sasoi xaxo, sasoiekin pues... kanbiatzen da, eminturaz? Bai, e... Eh, pues jana eh, eman, ah. eh, arrainei. Zertza jateko maten da, bak? Far... Eh, penso, eh. Pentsua, hori, gauza, artifiziala, edo... Bai, do... rai, bai. Tamben, ekoxidira eh, zaku bat den... Eh, Zert da horren barroan? Zertza horren barroan? Zertza horren barroan? Zertza horren barroan? horren barroan? Zertza horren barroan? Zertza horren Azuak egiten eh, duzuena? Berdelekin, eh, langostino, eh, pensu artificiala eta vitaminak da, oie. Bara gizu jendeak batzortan egiten dute, nora harainen haskunza ah, dela, gauza txarrenen janaraztea si, eh, gian behar diguzu, bo, eh. gauza onak dira egan enduko, eh? Baren nutrisioko eta... Bai, bai, bai, bai, bai, ongi dago pensu hoi Nork pentsatzen du baina, batak jake espezialista dugu gotaz, nora, alimentazio hori zuek arrodi batzu, kumplitzen dituzue, eh, pentsatzen dut? E, bai, bai, bai, torri, torzen da biologa, eta berakin egiten dugu dena bera ikusten du eta pisatzen du e, pensua, e, vitaminak eta proteinak eta dena. Gero pensatzen dut, ere, againeri zer gauzatzen duten edo neuketak egiten direla, nola haunditzen diren eta beste eta ez? Bai, e, egun bat e, hilabetero e, egiten dugu biometria bat e, estankede netatik eta gero e, izolkinak e, Oiee, bioloak egiten du ezegimentu bat wow. eta Te dira besteontsi ez ezberdinak edo... Aundeak e, dire, eh, arain ah. hauek dire eh arain txikiak, izu, e, pintoak erreten dutena eta salmoia txiki. Eskuñu berkatu, esker ikusi zuzu amagoinen beton dira, plastik asko, aska batzu, eginak eh, nola horiek izokinen hasteko, zenta izokina behar du, izokinak behar du, hur, ez du hur geldia behar, Hizokina behar du hur korrientia, beti ibiltzen ah, den hura... Eztan buitzen ba, demena? Ba, bai, ba, bai, ikusik ausu istantean, mm. odibatzu badira, pujo ah. badira, eta nun, itzulikatuz, eh, itzulikatuz itzulik hura ibiltzen meita askai ah. marnean. Ta, hola, eh, usatzen da, zailo eh, da, izokina, erra nahi behita... Eh, libratuko dela ikan iba jarad, behar, beharko du eh beraz eh, gizen gutxi eta muskulo eta ta hor beti beti beti dekorientera kontra kontra kontra eta iardukiz askartzen da zailtzen da eta unzaianeser egon gogoratu da oke ne bai tageuda janariare eh janaria berezia da eta majoen janaria eh biziki ze kasu da eh, kaso iten dute biologuek eta gehiyo eh, eta Isokeinen janariak behar du Aze, eta Janari hori da, itxasuan, ukan lezaketenaren nidurikoan da, prezeski, hori da, bai. da, da. Plankton, plantoiat hori baleatzen da, dena, da Denak horiek dira <coughs> Idinak dira Idinak da <coughs> Idinek gero Bihikatzen bihi dute Ola. Bainan e, Idinean e, Isokein matek behar dituen e, Eta haskorri mota guziak barnean eta er, er, errekurtso guziak, e, eman adira irrenen barnean biologiztako badakiz, zemat pizu holako una, proteinaren unain beste grama behar da eman kiloko a -a. eta abar eta abar. Hori biziki kasuina da, ta sekretu batzen hori Suedo eta danema Dinamarkia eta hori eta... Zer jan behartzutan, e, zena reta. orduan, e, guk ez ginakien, ze eman jatea, eta emeki, emeki Eh, ikerketak egin ez eta ikaxi zuten ikaxi zuten hemengo ikerlariek eta zer zen janari uh, egokia, nola esmatu zer kantitate bako txateke man, eta orai uh, Ez agunada, mito da? Ba, bisikin. Ez eh, eh, dira izokin, salmoion, muta ezberdinak ere, ahazan berdina da hori? La... Dena, denak berdinak da. Denak berdinak da? De eh? Atlantikoko iz, izak da ba. Atlantikoko isekena. Ba, eh, eh. beste izokin mota dena Pasifikokoa, hura eh. dela ko Kaliforniako kosta hegietan da hitztenena, eta Atlantikoko isokina hemengo motada. Iza hegandu suo jaqueso uh, ikerketzak, baina utraso so saltzenena beraz miaritzeko in-rako zentuurtan, gero Semperen, hori ikertu da hemen ere badira dira ikerteta zentu batzu eta nondik edo dira emengo biologoa, edo... E, iruñetik, iru -iruñetik bai. ha, ta pelian... eta elgerrekin lan eginduzu, ementu lan piztanda Hastapelian ha, eh, lehen ikasketan, guekin eginditu zen, miarritzen mi eta miarritzen eta behaz uh, Semperen eta gero jau, muntatu zela ikan Arreintagoa untatu zela ikan, e, nire arduratu naiz hemen jiru e, urtez, arreintai untaz, e, etortzen izan hastean aldipareat edo hola, e, eta gero hunen aita eta beste langirak eta e, moldatu, moldatu onduan jinkori e, esker, hunen aita e, nire behin ogegio edakioa e, askontzako lan, lan Ba, badu guai, honen ahitake, hoitamar horte lanian hortan ahit dela, bai. Eta lan hori, uh, haun da, garatzen da, lehenbezela da, zer dira kambiamen duak, eh? berdintxo beti? Eh? Unitaz, bai. Kantitatea berdintxo, bai. Bai, ba. ba. eh? bai, bai. Eztare eh, bakizu zerden, Pero... izokinko purua eh, delako umatzeko sasunean eh, Beran, beran bada e, be, itsasotekeldu dela egoiti. Da hemendik e, berazi, arai, no tumugai ditu. Hank bada presa handi bada, bada e? presa handi hartan sepotxu ba, eman dituzte, han han arrapasandituzte bez isokin handiek, sasoinuntan e, etxerat merski. itzultzen direnak, he, da, bai, bai. So, so, so so, so lekurat, so lekurat, eta parteat uzte dute han errekaren erre puuratzeko eta beste parte bat ekar zeute hunarat, nuntutzu eguai eta izokina hundiak nuntutzu eguai eta izokina hundiak nuntutzu eguai eta ikusiko du instantean, ikusiko bizitatu eguai izokinak momentuan? Bai, bai, bai, bai Eta nero karriko dute gehiago Hori uzainek ekar zeute, guardek ekar zen dituz ze beti? Bai, bai, ze? bai, bai. bai, bai. bai, bai. Astean zen bat aldiz? Pues, Aste bi bieguntan Gaur eta astelenin karri zuten... En... Zenbat asko, am no? Amar. Amar. Bat, amar, eh? amar. Amar, bai. Bai. Bai. Beste amar... E, Aste... Bai. Aste az... Baxkaz, no. hando ditu dugu eta orban sartzen dira bai. gehia. Mugairien gira... Mugairiko izokin ahain tegi berezian, Eduardo eta Jakes gurekin ditugula eta ahain berezi horren nahi segitzen dugu. da no le han han patzen dike, estresa buska bat edo nola nola kezo meten jo han orai uh, barkatu eh May han e, estresa edo lako ez ezaten bai uh, chemisalaiziteko uh, chemisalaiziteko ahalbe sain gutxi eskutan ibiltzen da izokina erraiteko manera han ina dira automatikatu dira denak beran jenerabitza izokina sartzen da zepuan mm. Zepotik pote igabatu bate holako eh asansore delako tresna beresia arrainteira dakartzeko han, Gero inadir han neurtuak dira, behexak dira da egaiteko maneira. Komunion hartzen dira gizunek hunkitu gabere arraina horai. E, ba? ba? ba, Zeki da. Ba. Ba. Ba. Ba. Teknikak eta ikustendu zu aldatzen bestake asko demora asko hemen lan duzula? eh urte zaiento, zute uhm ze者an lako gendru behar diuda bombo somartsko hai, hori brasilean zemok bautari ciznek z легife? Bodin, egite ahu. Oprargimienusien 처b masa nacio, ogi, whiten ap descend firea noen nitu mezutut experience amradektua zweitusan nik hamanya dazudpackiPa Eta jیں sokarsa inak ziren banatua lehiatua zela dignityzak zelín, ez. Eta komo grenmean osabdomuz Hemen funtzionatzeko, ba elektriko baliatzen da, la urraren indagarekin harizarete, uh, ala elektrika. Elektrika artistu ma pump. Granada utzigenoa uh, matekudia eta pumpa beresi horiak urarekin edo elektrikarekin. Elektrikak dena, bai. elektrikan undik dator baradera batzu mendietan edo nola da sentral elektrikoa batso? Sentrala gara gora gora da. Da, da, kontralamdio bada gero ba. eta are nintzena hasieran bide bidekurutza hondi batean gira ikusten da goian hor beraz kamioiak andan al segunda hondibot pasatzen ja, ja. esker ere hori kalte da, gainen dago sarata orain e, orai, ez orain ez e, gondiren, gondiren momentun obrak e, joan ginen e, iturenera beste herri batera Beste ah, oh, oh, oh, pizti faktoria bai, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ba zen ta hortzen egun ziren 2 3 urte au akitu urte Da hemena, mengo lana jan ezake enpresa batetako lan normala da, la gawa segunak noiz lan egiten da. E, e, Egunek egun ekornan. Saspi ordu eta 2 ordu dut ara bai. Eta zaindaritza berezirik sasai batzutan edo Ez, riada ba, badago Osea, eh... Buelta eh, bat eman... Kontrolatzeko, da? Bai, kontrolatzeko. baino bertzenaz, bitan, oza, sea, bihordutan etxera, eta listo. Eh, hotza handiegia, edo bero handiegia delariko, arazor dira, edo... Guretzako. Zo, mendiko hura, azuen, lan egiteko, bai. Mendiko ura freskoa da, beti, pensatzen dut. Bai, bai, bai. bai, bai e, Osea, arraina ez du haunitz, not, eh, notatzen? Ben, ez du senditzen. Ezo, eh, eh, sentitzen. Da, da, da. Hombre, eh... Udan bai, e, e, ura igotzen da, temperature, eta igual batzutan hiltzen e, dire batzuk, baino horrein e, e, dela bi urte ez da jauz, hori. Ja, e, zikloa, lehre, sasoyen zikloa importantea da, ginen dako, apetxatzen dut biztan da shashoinaren sikloda da da ah ba mendesa ba, ba. una colzeak ikusitu e, ba, e, e, e, ba, izokinak izokin handiak sartzen dira hasten dira sartzen hemen e, apidele goiti ah, e, dira. Errekara sartzen a diria eta hashtageneko bai emandesa un e, u artio, ditu, ust, dira arteo izokinak e, Kondatzen dituzte, benalibratzen dituzte, ez dute unatek hartzen. Gero, udazkenian, hasten dira, beran, zepua martxan emata ema, no. eute, eta gero e, hastean izpeiru aldiz, izokenak han, han askahatian atxikitzen dituzte, eta gio, e, gero, gero, Iruñako urzainak eta etortzen dira, beren, eta kotsua ekin, otua ekin, domnatek hartzen dute hola ta beas undzen e, dira horiek e, asar asarro abenduan abendo arte ez dute arrontzei geiten eta hemena txiki dira, arrontziak ei eta ondu artea isokin ondu arte eta orduan e, aukin lana da E, astian aldi pareat edo kontrolatzen dituzte jakiteko zein heinetan diren e, heian e, arrontzeiteko sasegin ahur bildu hauten, etorria haute den eta hori ezagutzen da eta Sabela, edo, tripari, tripaguritzen aztemazan balimada, tripagor balimada, oh, egan nahi du ez direla hori nahi zeniteko. Eh, eh, Zuki egiten duzu lan hori, unkitzen, gainak eta egusteko bai, nola dire. Bai, bai, bai. E, bai, bai. Erase, e, e, erraten da... Blando. Sabela do, e, zabela, eh, e Ma, da, estomaka da... Zabela... Blando? Ba, no. ba, bueno eh, bai da? E, Gorsua da. Gorsua zen delaik... hori... Ezkoekin egiten dugu bai, eh, sabelaren... Tietiratzen no duzu edo, aholteak entzeko edo? Bai. Zuek... Teknikabat da hori edekin. No, e, e, e, eza honda... E, eza honda natura berare, sexuare egiten da, idekitzen hasten dela ikan eta... Eta behi bati bezala da... Oficio bat haure. Berdinat. Eza e, errenari... Noiz den uh, umatzeko heinean behi bat ere... E, eza honduzu, eta agairak gauza bera. Eta orduan eskuzken tzentuzte e, tripa zapatuz, zabela zapatuz, arrultzak e, basina abatera eta e, eiten dira, eta biltzen dituzte, eta geho arrake beitira, arrake arra ere ontsen dira ikusten, e, duzu tripa zapatuz, esinia teatzean mazai horlari, er, nahi da, gura ere fekondazio ere iteko ta ondela, ta, arra, txek, e, e, eta ondela, eta arra, arrultzak eta gelie onduan arra hast bat edo bihartzen dira eta esinia iten ba, e, bazeinak hartat arrontzen gainan bultatzen da e, hur sortaino bat emaiten duzu eta puliki-pulikena hasten tutzu oi da fekondazioa artifiziala hasten eh? tutzu eta gero gero hemen uh, nintxe gire hintan dugun arrainteian hemen badia aska bereziak arrontzen emaiteko eta gero uh, huraren huraren uh, uh, temperaturaren araberan ura hotzota demora gehiوبه hautte sortzeko e, e, e, lehenik e, momentu, momentu da ta, momentu momento kritikoa da sortzeko momentu lehenik baita nareun e, berrigunen buruan ura hotzota gehi demora behautete bi begiak eitentsazkote agertzen arrotsien ah. bernean eta um, eta bititza beltza um, hau eh, omega ah. eh, gero Handi hamar bat egune buruko, sortuko dira. Ta gero, han, sortu eta lan urria da biziki, galtze, piskaratea bada, behar dira garbitu egenduziez, arroltze sortu ez dien, arroltzea kendu, eta biziki lan urria, kasu handia behar da. Zuk egiten duzuan la, lana hori doin bat, edo hori da. Horda, Or, lanik handiena orduan du arrainteak. Eta gero... Eta, egun egun aipatzen ginen lan orduak Eta gau eta egun aizan behortan egun, Egunaz, menturaz egiten ba, Egunaz, bakarrik arrainteak badu Jale nahitez Ez beti Ez zuzu beti lana Tenore juxenetan egiten ahal Zerrenta edozein arrainte egiten ere Gurak zikintzen hasten badie Eurietez handietan eta Eurako grillak tapatzen die, beti zikinkeri zikin asko etortzen da eta beha duzu gaut egun ari garrbitzen, eh? orduan kasuan beha duzu, zenta tuio bat edo odio bat tapatzen mali mazaitzu, denak hilzen dira, kasuan hondia behar du, kasuan hondia. Zirenteak gertatzen dira, ola, da, la, la, la, gertalita izke, ebizten? Gertatu izan dira, eh? baigorrein eta horietan, ta, ba, malur handiak, eh? ba. grillak eta horiek, eh? Osteuken eta zikintzen dira... Ah, txeko nausia. Ah, <laughs> Baina ba, ikusikotuko gurearekin, eh? Eben, baliatzen da bakarrik bidasoaren uh, tzat ahain tegi hori, ez, ez da iortzen ebusten eh, hau? Al... Bidasoaren tzat. Doi bat baliatu izan hastapen, hastapen ah, ean urumeko, urumeko eta... Oficieko uniformearekin, eh? ikusikotuko gure txeko nausia, eh? Ah. Eta besterikabe, egun goz, hortan uh, utziko ditugu mugairiko isokinak eta againak eta mugairiko bazter berde heze ederak, ondoko aldean jinen gira behitz hor edo aitarekin funtsian zara behit jauna hor, baita nolazpeit ere agente gihunen buru eta sangoa <laughs> oinak eta sartuko ditugu ere bertiz aranako parke ahas bere zi ortan. Ezkerrak biztanda bihurtu behar dituko jakez gazoboni, eta ere edu ardori, eta ere entzuleak gurekin egonik, beraz, izanuntza, egiten dugu bezala, haste buron bat eta bestaldi arte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Ordua, onasten bai naiz. Iskutukoa nerebaitan pisten diren baster miretsgarriak ikusten. Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat.